Neno volkano pengine sio geni karika masikyo yako. Au pengine umiwai kulisikia lakini hukujua kwa mba ni kitu gani. Lakini kutoka na nakile kilicho wakumba ndugu zetu wanchi ya jemuhuri ya kidimuklasia ya Kongo, mwezu watano mwakaruf mbili na shirina moja, baada ya volkano kubwa kulipuka kutoka mblimu wa nyira gongo na kuwa zaidi ya watu kumi na wengine kukimbia makazi yao. Tayari, utakuwa umepata taswira halisi yaani nachotaka kukizungumza hii leo. Sasa, shirika la utangazaji la uingereza BBC ilichapisha orotha ya milipuko mitano hatari ya volkano, ambayo imiwayo kutokea duniani. Hivyo, ni miamua kushia nanyi ili mpata kutambua pia. Mlipuko wa kwanza ni tambora, ya, Uliotokea huu kwa Indonesia mwakarifu moji mianane ya kuminatano. Unaambiwa huu ndiyo mlipuko mkubwa zaidi wa vulkano kuwai kurekodiwa katika historia duniani. Tambora ilisababisha bala njaa baya zaidi kutokana na mazao kukauka na arithi kupoteza ubora kabisa kuhutesha mea waote. Uli sababisha watu takribani 180 kupoteza maisha Hiyo ilikuwa ni mwakarifunji mianane kuminatano kama nilivotangulia kusema. Lakini pia huko huko tambora. Kulitokea milipuko midogo ya vulkano hiyo hiyo kwa miaka liofuatia. Yani mwakarifunji mianane themanini na mwakarifunji mianatisa stina saba. Na shuguli za matatemeko ya arithi zitegunduliwa mnamo mwakarifun mbili na kuminamboja, mwakarifun mbili na kuminambili na mwakarifun mbili na kuminatatu. 南米に、Krakatao, Indonesia、マカフォンギミアナネ、Themanatatu。ミリポコウム、キ ubwa, ウリサバビシャ、Lava, Volcano, Kusambam, Mia, ma Mai, Kutokamagaribi, Matambora, Hadi, Singapore。ニ、コモジ ibua, Tovute, c o i 88, k i ik k u c h a Volcano, Oregon。ミリポコミウリム、ナモ、マカフォンギミアナネ、Themanatu。イリポコウキカテカメノ、カザウリムウニ。 Inaminika, mripuko huo wa vulkano ulilipuka kwa sauti kubwa zaidi kuliko vulkano zozote. Mawimbi makubwa ya ligunga mwambao kama matokeo ya mripuko huo na kuwa zaidi ya watu elfu thilathina tano. Krakatau bado ulipuka kupitia tundwa mbalo, linendelea kuzuka lakini siyo katika viwangu hatari. Namba tatu ni Pelei Martini kimuaka lifunji mia tisa na mbili. Kabla ya mripuko huo wakafla na mbaya zaidi. Ambawu li zika sehemu ya kisiwa cha ofaransa cha Martinique. Kuvunjika kwa ukuta wa kretai na semekano lisababisha wanyama na nyoka kutoroka mbili mapelei. Na kukimbia volkano hiyo na kisha kuingia mjini. Ni kumujibu wa jaride la Earth Magazine. Kisha mripuko mwingine mkubwa. Kwa mpunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa mbunjibu wa m Ukaipiga na ukaufukia kabisa mjiwa Saint-Pierre ndani ya muda mchache. Wakazi wote isipokuwa wachache tu kati ya Elf Therathini walifariki dunia. Wengi wawo walikufa kukuchumwa na lava za volkano. Kwa sababu ya ufahamu mdogo wa volkano wakati huo, hakuna mtu waliashauri mji huo kuwa mishu wa licha ishara za mapema na watu wengine walikuwa mikimbilia mjini kutoka mashambani. Number nini Ruiz, Colombia? Mwaka elfunje miya tisa semanatano, miaka thelathina sita tuilio pita. Volcano huko chini Colombia, iliuwa zaidi ya watu elfushirinatano, milipokuomi wili ili sababisha kuzika sem kubo yambu ya mjua karibu wa Meru, karibu watu elfu moja pia, waliuawa wa wakati maporo komenga ya nyala lava, ili poharibu mju ya Chincina. Ukiwa maile thamanini magaribi muamjimkuwa kolumbia wa bogota, Ruiz ipokaska zini mavulcano zingine mbili zinazona shadaria kuli puka. Nambari tano ni unzeni, Japan muakrufungi mia sabatis nambili. Karibu wa twelve kumina tano wali kufa katika maporomoko ya aridi na tsunami iliosababisha nambili puka mlima unzeno Japan mnamo muakrufungi mia sabatis nambili. Mlipuko huo, uli sababisha mtetemeko wa arithi. Ambao, uli sababisha maporomoko ya arithi makubwa, ambayo ya lipitia jijila shimabara kabla kufikia bahari ya ari ya eki na kuunda mawimbi makubwa. Ushahidi wa mamonyeko wa arithi bado naweza kwenekana leo, zaidi ya miaka miambili na ishirini tangu mlipuko huo. Katika miaka ya alfumoji mea tisa tisini, milipuko midogo katika mlima unzeni liizua uoga kwa sababu, ミミニミマリザ。チャンゾーチャーハバリ h ニ BBC。ミミネ a ト a n アナニ e スエリガ。